Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Слави Трифонов За мен е чест. Откровенията на Слави Трифонов, записани от Иво Ромахов. Предговор Уважаеми читатели, държите фацете си една необикновена книга. Това не е автобиография, не е хроника, не е история, макар че в някаква степен е и комбинация от трите неща.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 Даже, за да не правим проблем на стадиона, ушихме Калъв и за гумите му. А нашите приятели от Ботъв град Мажоретният състав и духов оркестър 100 души, трябваше да обиколят целия стадион. Знаеш ли колко сме го репетирали, за да могат да съвпаднат точно с песента колко време да обикалят? Обаче, точно като отидох на стадиона и влязох в гриморната, Евгений дойде и каза: имаме проблем. Казах, о, -о, -о да, сигурен съм.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 който трябваше да ходи много напред да свири, каза, това са много скъпи китари. Ще ги намокри дъждът. Да Казах, няма значение, тия китари са, за да забавляваме хората, така че излизаш и свириш. Да ги вали, каквото става да става, това е, забравете, че вали. Правете всичко необходимо, за да се забавляват и да се чувстват щастиви хората. Няма значение, че вали. Това е просто някакъв дъжд. Това са капки вода.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 За да могат те да преживяват това, което преживяваме и ние. Това е изумително. Втори, шоуто на слави не е изникнало внезапно. Шоуто на слави не е изникнало внезапно от никъде и от нищото. То е естествен резултат от дългогодишната работа на един екип хора, към който принадлежиш и ти, Иво. То е следствие на предаването, Хъшове, което беше демонстрация на нашия свободолюбив дух.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 и да възхваля името Костово, пленен от неговото божествено присъствие. Може малко да преувеличавам, малко иронично да се изразявам, но той така изглеждаше, така говореше и така ни прие, по този начин. Попитани ни какво правим долу и с Любен Дилов си му казахме, че сме спрени от банета и че нямаме къде да се изявяваме. Костов каза, че няма абсолютно нищо общо с тая телевизия. Аз казах, че не вярвам. И тогава той каза, ама ти подкрепиш руските интереси. И аз отвърнах, не подкрепям нищо и никви руски интереси. А той каза, не, спонсор на твоето предаване е Overgas, а това е Газпром, това са руските интереси. Ти подкрепиш руските интереси. Ние водим битка за цената на газа с монополиста Газпром, а ти подкрепиш руските интереси.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 Щото държавата беше такава, че всичко опира до един човек. Но както ти казах, логиката винаги побеждава. Нери Терзиева, която е мой изключително добър приятел, ми каза, да знаеш, ще дойде Рупърт Мърдок в България и ще направи част на телевизия. И аз си казах да, бе, ще дойде Рупърт Мърдок. Кво го интересува България? Но Нери Терзиева би следвало да знае по-добре от мен.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 Ама пък кой ще ми се обади на мене? В някакви кабелни телевизии се разпространявахме тогава, освен в телевизия. Седем дни, едни касетки разнасяхме из цялата страна. Откъде на къде път точно на мен ще се обадят? И се обадиха на Къци въ Царов, който правеше Риск печели, Риск буби, въртеше там едно колело. Пуснаха сериала Алф и се обадиха на Къци.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 Сигурно и аз така дразня много хора, знам, че е така. Но това е субективно. Обективно Джокович е голям тенисист, размазващ тенисист. И съвсем заслужено печели своите тити уимбълдън, му юбълдън, и голям шлем, и малък шлем, и, всякакви шлемове. Но въпреки това има хора, които го рогаят. Това не го прави нестойностен. Не го прави незначителен. Това е субективна преценка.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 Когато тръгна първата част на национална телевизия, Когато тръгна първата част на телевизия битви, ние бяхме готови с проект. Бяхме готови като концепция, като начин, по който ще го правим. В Хъшове експериментирахме всичко, което смятахме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 Геновева Дживджанова ми каза, търсите някаква Светла. И аз казах, виж каква е фамилията, не познавам Светла. Тя провери и ми казва, Светла Василева те търси. И аз казвам, ако е Светла Василева, виж дали не е шефката на битви. Аз вече знаех как се казва. И Геновева вика, да, точно Светла Василева шефката на битви те търси. Казах на Геновева.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 Е по-добре, защото искам да разширим премтайма. Подписахме първоначален договор с твърде много альтернативни клаузи. Договорът беше и за 3 месеца, и за една година. Тоест за три месеца, те да могат да ни спрат, ако не се получи. Ако пък се получи едногодишен, с възможност да преговаряме наново. ново. Parsънс нямаше никакви претенции към съдържанието. Основната му идея беше да има водещ, който прави интервюта и разказва вицове, бент,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 Виждаш и по рейтинга, и по значимост, и по качество на продукцията. През 2001 Костов падна от власт и дойде царя. Ние тогава участвахме на изборите с нашия политически проект Гергьовден. Наши политически проекти е имало и преди това Народна партия Куку. Но, Гергьовден, тогава бяхме принудени да я създадем, защото нямахме какво друго да правим. Любендилов син се занимаваше основно с това.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 Преди парламентарните избори през 2001 поканихме лидерите на всички партии и всички се съгласиха да ни гостуват, с изключение на Цая. Дори Иван Костов се съгласи. Предаването с него беше с изумителен рейтинг. Беше смаразяващо. Имаше тягостна атмосфера, заради всичко, което се беше случило. Той седеше в гриморната, в която гримират водещите на новините. И аз отидох да му кажа – Добър вечер.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 Иво Махов, и това, което представляваш като личност, знаеш, че когато си водещ, има твърде много ангажименти, които те правят друг. Не само да гледаш времето и да контактуваш с актьори, бенд, режисьори и т.н., но и отговорността, която носиш. Когато трябваше да интервюирам Костов, аз се замислих на това какво ще излезе отсреща и кой съм аз. Къде е личното? Ти много добре знаеш?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 Интересно интервю може да стане само ако водещият чувства реално това, което представлява, знае възможностите си и нито се надценява, нито се подценява. В България всеки, който служи една маса и два микрофона, почва да се мисли, че прави тук което е зловеща грешка. Но, в крайна сметка, всеки може да си мисли всичко за себе си. Аз разсъждавам на базата на обективни, ефективни резултати, а не на база на това какво си въобразявам.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 Никита Михалков каза: Сега ще ядем шкембе чурба и ще пием водка. И в този момент аз си спомних оная сцена във филма Сибирският браснар, в която един полковник ли беше, какъв беше, се напи на пазара и се бореше с едно джудже и се хвърляше в снега. И казах на Михалков: Виж сега, това е ясно. Ти си руснак, ти си велик човек. Аз много те уважавам, но не искам да пия.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 Спомням си интервюто с Горбачов. Знаех, че мога да предизвикам поне два емоционални момента, и го направих. Едното, свързано с неговата съпруга Раиса Горбачова, която беше починала и когато заговорихме за нея, аз накарах музикантите да засвият мелодията, на която са се запознали. Направих го съзнателно. Горбачов се разплака. После направихме песента, Ден Побед, по, по един нежен начин, накарах да си слава да я изпее.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 Lee Child е англичанин, който преди е работил в BBC. Уволняват го от BBC и той почва да пише романи. И става един от най-известните автори на трилари в света. Когато получил поканата от нас, неговият агент му казал, едно шоу в България, те кани на гости. Той понеже разбира от телевизия, казал, дай да му видя рейтинга. И на тази измервателна агенция, Тайлор Нелсон, която ни мереше тогава, като пипалметрично изследване, Техният главен офис е в Лондон. И той проверил нашия рейтинг. А нашият рейтинг сега е висок, но тогава беше драматично висок. Видял, че нашето шоу е много гледано, и се съгласи да ни дойде на гости. Пристигали Ли Чайлд в България сух англичанин, с английско чувство за хумор, изключителен пич. Сложих един от моите хора, гришата, да го вози с кула и да го разведе да разгледа България.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 И аз изпитах огромно удовлетворение и удоволствие, че всичко, това се случва на мен. Ли Чайлт голям мъж, Роб Халфорд голям мъж, никакви претенции, идва в студиото, сяда на стълбите с кожените дрехи, с едни кубинки, знаеш го как изглежда, и казва, вие сте голяма група, и аз ще пея с вас наживо. Тогава беше с Дудас Приист, и искаше да изпее една песен с акустични китари, но трябваха точно специални китари Фатион.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 Аз правех сам концерти, сега, вика, реших да събера, Джудас Приист. И те в момента не свият толкова добре, просто защото не сме репетирали толкова. Твоите свият по-добре, щото свият всеки ден. Аз ти предлагам да направим така да изключим китарите на моите, твоите само да свият, а моите само да си движат ръцете, за да не се излагаме. Повярвай ми, по-добре е да го направим така твоите да свият, моите само да си движат ръцете. И така изсвирихме това пърче. На гости ми беше Евгений Примаков, който тогава беше министр-председател на Русия, а преди това беше външен министр. Когато го интервюирах, ние тогава имахме книга и той написа в книгата «Ябъсът Тобой в разветко пошел». Това е израз от Втората световна война, който означава «Толкова ти вярвам, че бих отишъл степ на разузнаване, до такава степен те считам за приятел, че можеш да ми пазиш гърба».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 И изведнъж Евгений Примаков стана с една книга. Оказа се, че той е издал няква книга и се я превели на български. Стана, дойде до масата, аз веднага се изправих, а той ми подари книгата си и ми каза, аз не съм забравил, гънат Трифунов, какво ви написах във вашата книга, и продължавам да го мисля и до днес. Точка. В този ресторант срещнах и един от моите любими актьори, който играе в любимия ми филм, имало едно време в Америка.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 С Стивен сега ме запозна една моя позната, Ралица, която беше негов гид в България. Той снимаше тука, запознахме се с него и направихме една вечеря, на която той беше с някакви азиатци, които ходеха навсякъде с него, нямам представа защо. Вероятно пазеха неговия духовен баланс. Вечеяхме, говорихме си много и той каза, да, може да ти дойда на гости. Аз те усещам близък, но първо трябва ти да ми дойдеш на гости, да видиш моята китара. Имам една китара фендер от 58 59 година, която е много рядка. Това са първите китари, които прави Лео Фендер. Той взима гради от разрушени камбанари, за да може да е обзвучено дървото, и от тях прави китари. Тези китари са изключителна рядкост. Аз нямам такава. Имам фендер и, на които свири цветан, но толкова стар фендер нямам. И понеже си говорихме вечерта с Стивен Сегал за музика, аз му казах, че такива фендер и няма. Той каза, не, има такива фендери. Аз имам такъв фендер и го нося със себе си, защото имам група, с която свирим бус. Ела ми утре на гости да пием кафе в моя апартамент и да ти покажа китарата. И ме покани в апартамента си в Шератон.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 Дейвид Ковърдейл ни дойде на гости и никой не смееше да влезе при него в гриморната. Всички бяха много респектирани от него. Това все пак е Дейвид Ковърдейл, солистът на е пурал на Лайтеснеке. И аз влизам в гриморната при него, а той седи с един син Анцук и ми каза, слави. Аз бях шокиран от факта, че ми знае името. Слави казва той, знаеш ли от кога те чакам? И аз казах, защо ме чакаш, Дейвид? А той каза, е. Как защо да пием ракия? Седнахме и пихме ракия. Ванката Атана София носеше, а Дейвид Ковърдейл през цялото време. Кой знае защо, му викаше Виктор. Пихме ракия, Иво, нямаше как да откажа на Дейвид Ковърдейл. И една бутилка ракия, преди да влезем в шоуто. И влязохме вече направили главите, аз със сигурност, за него не мога да кажа. И почва шоуто, на мен леко ми се върти главата, малко съм напит. И казах, Дейвид, винаги съм се вълнувал от един въпрос. На кого е кръстена групата Ола и Теснаке? Как може да ти хрумне групата да се казва, бяла змия? Каква е тая бяла змия? А Дейвид Ковър да указа, слави, истината е, че групата Ола и Теснаке е кръстена на моя голям бял кур. И аз извиках, Ванка, донеси още ракия. Моят голям приятел Вини Джонс. Знаеш какъв фен съм на Вини Джонс?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 Спомням си един път, като ядох люти с един мексиканец. Беше един мексикански милиардер, който беше купил американската агенция и Той после я продаде, но по времето, когато ми гостува, той притежаваше някъде от порядъка на 200 или 300 различни медии, вестници и телевизии, и обикаляше света със собствения си, Боинг, заедно с целия си род синове, снахи, секви. Беше дошъл в България да взима интервю от Сая. И попадна в нашето шоу. Нисък, стънки мустачки, с обувки с висок ток да ми на диванчето, почваме да говорим, и той изведнъж каза, Вие в България нямате едно прекрасно питие текила. Извади една текила, пълна с люти чушки. И аз казах: Супер! Ние в България нямаме текила, но имаме люти чушки. Ако искате, може да направим един дуел. Ще накарам да донесат една чиния с люти чушки и ще ядем вие една люта чушка, аз една люта чушка, докато някой се откаже. Ванката донесе една чиния люти чушки и започнахме да ги ядем с мексиканеца то една, аз една, като аз горе-долу ги познавам българските люти чушки, коя може да е полюта от другата. Въпреки че много-много не им личи, и мексиканецът Кенахендрина една наистина много люта чушка и се разплака. Беше много забавно.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 Точка, Дзукеро идва тук, влиза на репетиция и казва: Аз ще пея само Бейла морена, и то на плейбек, и няма да пея други песни. И аз казах, ок, няма проблем, но ако искаш, само седни да чуеш как свири моята група и тогава ще прецениш. Седна и като чу, как свирят, Бент, жестоко се изкефи. И след това в предаването свири Бейла морена на живо и песента диаманта, която е посветена на баба му.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 в което Ник Мейсън пише следното, Гана Венков, Благодаря ти, че ми разреши да свиря с твоите барабани. И ти изпращам, в знак на благодарност, едни мой палки. Благодаря ти, Ник Мейсън, човече, барабанистът на Pink Floyd, благодари на мой барабанист, че му е позволил да свири на неговите барабани. Виж какви хора! Точка! Рони Саливан, най-великият играч на снукър за всички времена, два пъти ми е гостувал.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 Ронио Селиван в момента е такава звезда в Великобритания, каквато беше Дейвид Бейкъм. Той е много странен като характер. Лут е като всички гении. Предполагам, че Моцарт е изглеждал така. Или по някакъв подобен начин. Всъщност първата голяма звезда от снукера, която ми гостува, беше Шон Мърфи. Той също е световен шампион. Аз си бях поръчал от щатите една щека за билярд, марка Балабушка.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 Това може да се промени само се измирането ни, когато ние е измрем и когато дойдат други, които се раснали в съвсем друга среда. Когато дойдат техните внуци, тогава ще се променят нещата, ако изобщо се променят. За това беше прекрасно, че България влезе в Европейския съюз, че България е член на ЕЧРАТИО, че България върви по един цивилизован, европейски, нормален път. Но обществото ни ще се промени, когато всички ние измрем.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 Да не би да няма бензин. Като ми го каза това нещо, на мен ми се прииска да му шибна един, защото бях изпаднал вече в много силен стрес. Но както се сещаш, не е добре да шибнеш един на победителев, танцува е с мен, който казва, няма бензин, въпреки че е абсурдно да няма бензин. Казах, стани, аз ще го запаля. Седнах в Ферарито, завъртях ключа не пали. В този момент разбрах, че има нещо такова като иммобилайзер, но не го знаех къде е, а и вече пях блокирал. Аз знаеш, че почти никога не блокирам, когато има някакъв проблем. Винаги се стремя да реагирам спокойно, адекватно. В този случай обаче блокирах. Не знаех какво да правя, освен да се кача обратно в студиото. Не мога да запаля Ферарито. Нямам време, знаех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 Седнах и си чертах некви такива геометрични фигурки на един лист и въобще не коментирах кандидатите, които се явяваха на музиси идол. По едно време Йорданка Христова дойде при мен, прегърна ме и ми каза в ухото, държиш се като Лили Иванова, което мен още повече ме вътресе. Аз не искам да се държа като никой. Аз просто бях див и не можех да се контролирам. И влезе един участник със зелено яке и със зелен каскет, кожен. Испля нещо, аз въобще не го слушах. И той е със зеленото яке изведнъж каза: Абе, слави, баща ми каза да те попитам нещо, и аз казах: Давай, щом баща ти е казал, а той каза: Абе, защо не запали с нощи Ферарито? аха-ха-ха-ха». И аз се разсмях, защото беше толкова смешно, и това пречупи усещането ми, че сме се провалили вечерта. Беше глупаво всичко това. Гафовете не винаги са смешни.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 Бях на един басейн, правех физиотерапия, заради това, че ме боли кръстът, и тогава пък изпъднах в тежък, нелицеприятен дняв. Извиках главните менеджери, продуцентите на нашето шоу, които се занимават с всичко. Крещях им, въпреки че вината не беше наша, защото в крайна сметка, тези повторения се програмират месец и половина преди това, но нашите продуценти, които се занимават нашето шоу, които са наши служители, е трябвало да го предвидят.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 Да правиш такава музика, каквато искаш, каквато ти харесва, а не каквато определяше преди това Неква, си дирекция музика, назначена от Комунистическата партия. Тогава казав на Петър Корумбашев, който беше продуцент на първото свободно телевизионно предаване: Куку, -ку, аз ще направя един албум. Той каза: Ок, направихме първия албум заедно с един човек, който по-късно го застреляха. Това е Емил Димитров, попрякор Ему Макарона, който тогава беше собственик на фирма, Унисон. Те предимно пиратстваха, не плащаха права да издават албуми на западни групи и на всякакви групи, но такива бяха времената тогава. Тиражираха касети с цветни обложки. Ти кога преди това си виждал цветна обложка на касета? Въобще, кога си виждал касета?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 Той каза, ми, добре, хубаво, ето един човек, той ще ме представлява мен. Така се запознах с Атанас Янкулов, който по-късно беше продуцент на Дони и Мунчил. От страна на Унисон беше Атанас Янкулов, а аз представлявах Куку. -ку. Аз инвестирах мои пари в този албум, имах некви пари, бях спестил. Всъщност инвестирах всичките си пари, които имах. Бях ги изкарал от всякакви неща.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 Всъщност този албум въобще не е албум. Просто се забавлявахме – с Август Попов и с Камен Воденичаров, и с музикантите. Това е единственият албум, в който не участва Евгений Димитров. Той дойде в Куку -ку един месец по-късно. «Ръга и чушки в Боба» е правен с «Ангел Заберски син». Записвахме в звукозаписното студиото на националната телевизия с Тодор Лечев, брата на Иван Лечев. Той беше тун режисюр в телевизията. Тодор дойде и ме пита, Абе, как ще я запишем тая група, дето свири. И аз тогава изобщо не бях мислил за име на групата. Къде да мисле име на група? Де е Пурал Аби Бия, Де Как се измисле име на група? И просто изстрелях първото, което ми хрумна, Куку Бент. В първата група от сегашните членове са само Евгений Йотов и Илия Илиев. Всички останали бяха мои колеги от симфоничните оркестри, понеже бях работил преди това в симфоничния оркестър на Националното радио. Различни музиканти са минали през «Куклбенд», но всичките са били професионалисти, изразнали с музиката. И така започна историята на «Куклбенд» и записването на албуми, и присъединяването на балканския фолклор към нашата музика стана буквално в рамките на 2-3 албума. Даже сега, когато трябваше да изберем песните за концертите в «Арена Армеец» и на стадиона, Евгений ми записа една флашка с всички албуми. Не ги бя слушал от много години. И слушам, и наблюдавам как съм се движел в музиката. Как съм търсил и какво съм правил, как съм взимал решенията тази музика да се преобразува по този начин. Тя е професионално направена, използва голяма част от балканския фолклор, но не е само това.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 Използването на балкански ритми и балкански елементи – това не означава, че е чалга. Същите тези хора биха отишли на концерт на Горан Брегович и биха се радвали на един цигански оркестър и сигурно ще намерят основателни причини да кажат – да ама това е друго. Да де, ама не е друго, то е същото, абсолютно същото. Циганите на балканите правят такава музика, но в Русия правят съвсем друго.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 Защото не е въпрос на моето излишно самочувствие, арогантност, агресия или всичко останало, а е въпрос на обективни фактори. А те са, че знам до диез мажор колко диеза е от дете. Че елементарната теория на музиката е нещо, което всеки един от тия хора, дето говорят за чалга, не може да прочете и пет изречения от нея, а аз съм я учил в седми клас. Така че не може да ми говорят на мен за чалга. Може да кажат, ти я правиш тая музика, защото искаш да изкърваш пари. А не, бе, аз правя комерсиална музика точно с такава цел. Защото искам да изкървам пари, за да мога да ги инвестирам, за да мога да правя още по-хубава музика и още по-хубави продукти. Защото така изглежда пазарната економика. Защото другото е друга форма на изкуство, в която наистина целта не е да се прави пари стока пари прим.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 Не ме провокира, не ме мотивира. И както виждаш, интернет промени всичко това. Сега всички тия телевизии, начало за мътта, ви, какво толкова са. Аз по това време имах музикална компания БМК и тя вървеше много добре. Но я закрив, защото не исках да се занимавам с изпълнители. Те се променят. Те са едни, преди да станат известни, а след като станат известни, се превръщат в хора трудни за комуникация, надценяват се. Почва да вярват в различни неща. Независимо дали са от ромски, от български или от занзибарски происход. Почва да си мислят за себе си всякакви неща, става трудно да се общува с тях. Никога не съм искал да печеля от тях по този начин, по който се интерпретира въобще думата – печалба. Просто почнах да се натовървам и реших, че не искам да се занимавам с това нещо. Подобре ми е в друг вид среда, с друг тип хора.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 И изведнъж Пешо Пешев от устата на снежина. Велико, Калия я намерихме в Биат. Това беше първата кръчма, в която се свиреше поп фолк, беше собственост на Слави Бинев. Преди да направи Биат, той имаше една кръчма, библиотеката, в която свиреха Рок Банди.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 Бият, беше открит от оркестъра на Горан Брегович и работи много успешно дълги години. Кали пееше там, аз я видях и казах, ще ти напиш албум, харесва ми как пееш. И направихме албум, Кали стана много известна, БМК беше една от компаниите, които издаваха такава музика. Но пазарът не е толкова голям и той не може да нахрани толкова много фирми.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 Някой ще я интерпретира по един начин, друг по друг начин. Ние винаги сме искали да възродим интереса към фолклора, към народните песни. И то пак е част от това, което представляваме ние като натори. На нас ни харесва тази песен, но не ми харесва начинът, по който е опакована в своя вариант. Аз я опаковам с рокендро и се оказва, че е хубаво на хората им харесва.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 и народна българска песен, защото всъщност всички македонски песни са български. Изпяхме я заедно с нея, защото аз я харесвам много като певица. Елена Папаризуми предложи да направим дует на песента Луи Песен, която вече беше издадена в един нейн албум. Идеята беше ние да и направим аранжимент и български текст. Евгений направи аранжимента заедно с Куку Бент. А Ивайло Вълчев написа българския текст.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 Тя спечели и Евровизия. Беше звезда от европейски мащаб и беше претъпкано това бузуки. И ние бяхме седнали там, а аз бях облечен с некви модерни дъмки, които приличаха на мръсни дъмки, и неква фланелка, която приличаше на мръсна фланелка. Просто така се бях облекал. А всички гърци, които ходят на заведение, са облечени официално, като за театър. Жените са с много красиви рокли, мъжете с костюми, или поне с сака. Седяхме там и на мен по едно време ми стана доста скучно, щото излизаха всякакви певци и певици, пееха градски песни и на мен след петата песен ми стана безинтересно, но бях обещал на Елена да я гледам, а тя като звезда беше на края. Излизат певец след певец, певица след певица, дуети, трия, квартети. В заведението имаше поне две 500 души. На всяка маса бутилки с уиски. Бе, въобще, страшна работа. Излезе Елена Папаризо и аз си казах, ето, най-после, щото исках да си тръгна още след втората песен. Щях да я изслушам, след това да се видим, да и пусна нашия вариант и ако и харесва, да запишем така песен Тауи. И излезе Елена Папаризо да пее, и изведнъж чува моето име. Огледах се и не можех да повярвам. И виждам.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 Изобщо не знаех защо Елена Папаризо ме представя пред тия хора. И изведнъж установявам, че тя е решила да изпеем песента Уи, без да сме я репетирали. Да я пеем заедно. Просто така е решила. И аз понеже съм на нейна територия, си казах, що тя е решила така, аз ще го направя. Испехме песента. Как сме я изпели, е друг въпрос, но испехме песента Уи, на български и английски. Аз не знам гръцки, знам само куплета на английски.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 А вие сте българин, казва, и тя направи голям жест. С огромно приятелство и любов към вас го направи това. И това шокира всички в залата, че вие изпихте заедно с нея тая песен. И в този момент дойдоха десет момичета и започнаха да изсипват светя върху мен. Нали знаеш, гърците в бозукитата имат такъв ритуал да изсипват светя. Преди чупеха чинии, но след това го забраниха от Европейския съюз. Направиха цял куп от светя. И всички в заведението почнаха да ме гледат. Което тоя сега с тия мръсни дънки, който излиза, пее, а след това го обсипват с цветя. И аз казах, че вече не издържам, и станах и си тръгнах. Тръгнах си под много внимателните погледи на цялото заведение. Песента Луи, стана хит не само в България, но и в Гърция в нашия дуатен вариант.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 И какво от е това? Това е прекрасно. Тя е невероятен музикант и много готин човек. Много носи на майтъп. И не случайно съм избрал да правя с нея дуети, защото тя е богатство. Втория път се явихме на Евровизия с песента «Любовта е отрова». Клип, който пак Халваджиан снима, между другото. Много интересен клип, много хубав. Въобще има някои клипове, които харесвам. Тия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 Помислив си, посъветвах се с вас, както винаги. Обадих се на на Станчев и му казах, че това нещо може да стане само ако участваме три субекта – Бъната, Битви и Седем-Осми. Той каза, разбира се, въобще и на Станчев, и Гъжавяра Анкова реагираха много адекватно. Искам да спомена и Гъна Станимир Каролев. Нямахме финансиране нито от страна на Бъната, нито от страна на Битви.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 Хасан и Ибрахим трябваше да свирят по-назад, защото ако дъждат намокри му не могат да свирят. Аз стоях отпред. Цялата сцена беше във вода. Крисия беше между двете пияна, с една страхотна рокля, която светеше отдолу. Аз не знаех тая рокля на батерии ли е вързана, за да свети отдолу. И не знаех ако е във водата, дали няма да се случи нещо. Де да знам.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 че ние, ако не правихме това шоу, къв, Клукл Бенд, бе. За коя група ми говориш? Как ще оцеляваме? В момента, Клукл Бенд, са 14 музиканти. Как ще им плащам заплати, плати, бе. Айде, да не са 14, че да са. Ако го няма това шоу, с какво ще издържам тая група? С какво ще купувам тия инструменти? С какво ще репетираме? Как се храни една група като БТР? БТР не свирят хип-хоп или анви, или поп-фолк. Те си свирят рок и то български рок н Кефи Гитва, познавам Наско, имал съм честа да работя с него. Работили сме с БТР. От кво се хранят? Кво ядат? С кво си хранят семействата? А откъде си хранят самочувствието, достоинството? Как се чувства наскол от БТР?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 Една телевизия има там, която храни всички тие изпълнители. Но кво значение има? Трябва да гледаме себе си. Това, което сме ние. Ние сме такива заради народопсихологията, историята, географията, манталитета, пазара. Седми, правили сме много формати в шоуто. Правили сме много формати в шоуто, но първият беше «Аз пея в Куку бенд». Той беше първият музикален формат въобще в българска част на телевизия.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 че той тогава беше уволнен от бъдната абсолютно несправедливо, необективно и нелогично. Въобще в бъдната винаги са били други причините за това да се появява някой на екран или да бъде махнат от екран. Причините винаги са били субективни и са били свързани с отслужващата роля на бъдната по отношение на политиците, а не на обществото, защото тя по дефиниция би трябвало да е обществена телевизия.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 След това ръководството на битви се смени изведнъж. Смениха Светла Василева. Каква беше причината, и до ден днешен не зная. Аз бях много привързан към Светла Василева, защото тя ни покани в битви. С приятелих с нея, виждахме се много често, общувахме си много приятелски. Познавам семейството и, децата и. Аз мисля, че приятелството е поважно от всичко. Не само защото го е казал Марио Позов,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 Освен това на нея битви и предложиха работа в FFOX, кабелните телевизии, които и до ден днешен продължават да съществуват, не знам с какъв успех. Дойде друг менеджмент битви, главен менеджер стана Вики Политова, която преди това беше шеф на рекламата. И тогава обсъдиха заедно с Elberg Parsons да закупят телевизионния формат – Survivor. Така се процедира по принцип.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 Дебел няколко сантиметра, от всякакви боболечки на различни хлебърки, бръмбари и стоношки, които вече бяха тръгнали да ползят по краката ми. И, както се сещащ, се реши да излезе веднага от пещерата под джапанки, защото Сър не е страхлив, но Сър мрази стоножки. Така че Сър излезе от пещерата бързо. На финала на Survivor, който снимахме вече в София, се случи един трагичен инцидент.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 И заради това работеха на древния римски принцип, Разделе и Владей. Мисля, че това беше тяхната логика. Мисля, че това е логиката на всички телевизионни менеджери, които управляват телевизии. Всъщност битви ни предложиха втори сезон на Музиси Идол, но заради това, което се случи с Survivor, ние решихме да правим «Пейсмен» в нова телевизия. Това е единственото нещо, което сме правили извън битви за всичките тия години. И го правихме с Павел Станчев, който сега е главен менеджер на битви, а тогава беше менеджер на Нова телевизия. А пък Вики Политова, която беше менеджер на битви, сега е менеджер в Нова телевизия. Виж колко шантаво нещо! Това е единственият случай, в който сме правили продукт извън битви. Това беше емоционален ход от моя страна. Аз бях много фрустриран тогава, защото това, което се случи покрай Survivor, не беше справедливо.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 Но то беше поставено в ситуация да прави и сериозни интервюта. Което вече е пълна идиотщина. Как ще изглежда Любо Левчев, интервюиран от Магаре? Моля ти се, аз за пръв път като го чух Марко Селски. Марко Селски, направо ми, идеше да изцвиля от Кев. Просто така и е хрумнало и се решили, че е много готино. Магаре, всеки тръгваше с големи кошници, и Магарето, и въпросния диджей,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 После в Ти 7, въобще, сега мисля, че пак води някакво предаване в някаква телевизия. Но тогава, когато той поиска право на отговор, това беше позицията му на депутат. За някакви, шеги по негов адрес. И тогава ние със Светла Василева отидохме да питаме ВСАМ. Защото ако дадем на Кошлоков право на отговор в шоуто, ще създадем практика, че за шега може да се дава право на отговор.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 И си спомням, че тогава понеже аз бях разказал вид за Кошвуков, му предложихме той да дойде в шоуто и да разкаже вид за нас. За да е адекватно, той обаче отказа и си оттегли искането. Другият, който е искал право на отговор, е Волен Сидеров. Той почна да ни седи от първия път, когато влезе в парламента, за това, че ние направихме една алюзия между него и хитеристката формация – Штурм, което на немски е «атака». Или пък, да речем, книгата на Хитлер се казва «Мейн Кампев», което означава «Моята борба», а книгата на Сидеров се казва «Моята борба за България». Освен това е жестът му, с който той поздравяваше своите избиратели, доста приличаше на жеста на Хитлер, само дето Сидеров си движеше ръката. Така че не мисля, че сме много далеч от едни доста простички и обективни аналогии.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 не може да се показват такива кадри в съчетание с лицата на българските политици. Това беше много комплексърско, много недемократично и много глупаво. Отец на Фарфори също попадна под ударите на СМ. Красив образа на Отец на Фарфори използваше израза от Северна България Штаго Еба. Но за да не подлежим на наказание, и понеже Отец на Фарфори – е един саркастично-иронично метафоричен образ на български свещеник, затова траси, вместо «Шаго Еба» използваше «Шаго Ева». Като го обясняваше в началото, че казва «Шаго Ева», защото било свързано с неговото отношение към Адам и Ева. И вие, сценаристите, го оставихте така, защото това си е негова импровизация и просто е много смешно. Аса Ейман ни глуби заради цинизъм по време на новогодишната програма, което пък беше много как да кажа «смешно».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 Когато ви съобщих на вас, сценаристите, че има такова предложение, вие адски се изкефихте и казахте: Ти ли си, бе. Да летиш на изтребител, това е мечта. Това е едно изключително преживяване, което не можеш да си позволиш да пропуснеш. И аз казах: Ми, добре, а вие казахте: Тъкмо ще те снимаме. Това трябваше да стане в базата в граф Игнатиево, до Пловдив. И аз се обадих на Джон Байерли и казах: Ок, добре, ще го направим това нещо. Оточниха моите хора, кога да се случи това нещо, кой ден? И с един екип отидохме в Пловдив. Знаеш, аз имам в Пловдив един приятел, Георги Гергов се казва. Голям приятел съм с семейството му, с съпругата му Вили, с синовете му Тодор и Цецо. Имам чест да знам, че съм като част от тяхното семейство. Семейство Гергови се собственици на хотел Санкт Петербург, и когато съм в Пловдив.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 Трябва предварително още нещо да се направи, което тогава нито съм го чул, нито искам да се сещам. А и тогава разбрах, че ако, не дай си боже, пилотът получи инфаркт или нещо му се случи, па ще загине с боен самолет. Което, в крайна сметка, е една геройска смърт. Не е като да си умреш в леглото, облен в лиги. И си казах, ебъл съм у майката. Квото има да се случва, ще се случи.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 И че като се кача на негова територия, той ще ме развърти, както си иска. Докато се шегува в тия самолетчета, усещах една лека усмивчица в погледа му, която означава, сега ще видиш ти какво ще стане. Той каза, гъна Трифонов, горе във въздуха всички имаме никнейм, прякори. Моят прякор е Холзър. Аз веднага включих и казах, добре, във въздуха моят прякор ще бъде Тайгър. И той каза, ок, Тайгра.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 Ако този разговор беше записан, ти щеше да се смееш с сълзи винаги, когато си го пуснеш. Първо заради моя английски, второ заради нещата, които се случиха, след като ме е тъпкаха вътре. Първото нещо беше, че една голяма зелена муха лайнерка кацна на предната седалка пред мен. Аз махнах с ръка, за да я прогоня, но тя остана. Знаеш мухите колко са нагли. И люкът се затвори автоматично и мухата лайнерка остана вътре. И аз се опитах да кажа на холзър, но забравих как е на английски, муха. Знам, че е нещо като фли, а то се оказа после, че е точно фли, но не бях сигурен. А и не знаех как е, муха лайнерка, на английски. Вероятно трябва да е нещо като шит фли. Тръгнахме да излитаме, а аз не знаех какво ще стане и за това бях ведер.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 Като слезеш, твоите камери ще те снимат колко си се изложил, какъв гъст си ти, оповръщан целият, защото си човек, дето не може да се сдържи и не може да се спре да яде. Всъщност Холзър ме върташе непрекъснато с Фредели, лупинги, а аз само мъцах отзад. В един момент установих, че летим, без да се въртим. Но летим надолу с главите. И пилотът каза, Тайгър, как си?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 Той каза, добре ли си, и аз казах, много съм добре. Той каза, нали нещо не съм те разстроил. Добре ли си физически, казах, по добре не съм се чувствал през живота си. Той каза, готов ли си за още преживявания, а аз казах, аз съм роден готов, при което той просто пусна самолета да пада с носа надолу. Разбираш ли, просто го пусна да пада надолу с носа. Аз съм повисок от холзър и вижда земята над неговия шлем и как ние летим надолу. Свободно падане, с носа надолу, към земята. И си казах, той може да се е развел ония ден. Може да му е адски кофти от това, че се е развел, и да ни забие в тая земя, просто е и така, защото на него му е кофти. Дреме му на него, че аз съм неъв българин. Просто може да се разбием и сега. И само си казах, не дай да крещиш, защото това е като, представи си тези, дето ходят на увеселителни паркове които се пускат на влакчета и крещят. Ама онова е влакче, а тук летиш в изтребител, с боен пилот, който не познаваш добре и с който си се ебавал жестоко, преди да излетите. И летиш надолу с носа и виждаш как земята се приближава със страшна скорост. И си казах, сега няма да крещя. Единственото, което си мислех, Иво, в този момент, беше «Няма да крещя, няма да крещя, няма да крещя, я, -я, -я, -я".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 Така приключи тази история. Аз бях около 45 минути във въздуха, след което слязох и за радост, не повърнах, за радост, не се изложих. Щеше да е наистина забавно, ако някой беше записал разговорите между мен и пилота. Заради моят непък правен английски и най-вече кат с леко умолителен глас го карах да се разхождаме, да летим, просто да видим планините. Полетът си изтребител, не беше просто подарък.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 Но ако искаш да успееш, трябва да си реален, а това изисква усилие. Трудно е да запазиш нормалността, когато си на моето място. Нормалните хора не пеят пред 70 000 души, бе. 70 000 души да крещят, да пеят теб и да стоят, въпреки че вали. Кво трябва да си помисля в такъв момент за себе си? Кво трябва да си кажа? Ти си нормален, аз нямам копчета, с които да мога да се превключвам.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 Много държа ти е неща да ги напишеш в книгата, защото това са моите думи, това го казвам аз. И го казвам, защото аз познавам какво си, от 16 години знам какво си. Знам как израсна Борис, знам какво учи сега Борис, знам защо учи там Борис, говорил съм си с него. На предишната нова година бяхме заедно с теб в Сингапур и аз говорих с синък Борис, ти си беше легнал да спиш, а аз си говорих с него два часа.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 Аз работя на семейен принцип и за това работя с туроператорската фирма на Зорница, която е изключителен професионалист. Аз поисках да ми намери хубави места за този мат и се оказа, че билетите са в VIP-ложите. И тогава ти каза, че за тия VIP-ложи има специален дрескот и ние трябва да сме с костюми. И до ден днешен не знам дали го направи нарочно, за да се ебаваш в мен, или го направи просто защото така пишеше в тия билети, които аз закупих за VIP и ложите. И ние, българската група от 10 души, мои колеги и приятели, се барнахме в костюми да отидем на мач в Манчестър, да гледаме Манчестър Юнайтед, мач на Барбатов. Когато отидохме на стадиона, се оказа, че ние сме единствените 10 души с костюми.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 Пък и мога да си го позволя. Но реших, че няма да е добре аз да седна в бизнес-класа, пък вие да седнете в иконома и класес. И реших, че най-правилно е, в името на екипа, аз да купя 10 билета иконома и класес. Летяхме до Манчестър с прекачване през Мюнхен. И в самолета от Мюнхен до Манчестър до мен седна една манчестърска баба, която беше много възрастна, адски добронамерена.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 Или да вляза в спор с него. Или какво, Просто отминах. Смятам, че това е въпрос на само контрол и самодисциплина. Какво трябваше да направя? Да се защитя? От кое. Аз Аз ли съм. Защо? Може би заради медиците в Либия. Тогава си спомням, че давахме едно интервю в Дарик радио, и 9 от 10 обадили се казаха, че трябвало да ме обесят. Тогавашната власт обяви, че всъщност аз съм причината за проблема с медиците ни.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 И то не само в спорта, а и в изкуството, в математиката. Всъщност така се запознахме с Хасани и Ибрахим. Те бяха едни от талантливите деца от фундацията на Димитър Бербатов. Като говорим за успели българи, сещам се за един друг страхотен българин Веско Ешкенази. Аз го познавам от консерваторията още. Веско е изключителен цигулар и спечели конкурс за концертмайстор на кралския холандски симфоничен оркестър Концерт Гебал.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 Имах честа да пипна този инструмент. Чувството да докоснеш такъв инструмент е нещо невероятно, изумително, неосъществимо. Като в фоня социалистически вид за конкурса на паганини, дето изпратили от България един цигулар и с него едно ченгие да го пази да не избяга от социалистическия блок. И ченгието попитало музиканта, добре, каква е наградата на конкурса на паганини, а цигуларият казал, ми, да свириш на цигулката на паганини.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 Това е истината. Това се случи с Веско. Виждах го наскоро, изглеждаше поусмихнат. Той се хвърли да търси спасение в своят труд. Такива хора прославят България. Гъна Ромахов. Този човек е директна реклама за нашата страна. Българин, който е начало на един от най-големите оркестри в света, свирина – Буарниери. Този човек е реклама на България. Това са хората, за които непрекъснато трябва да се говори. Не политиците.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 Или да сравниш една карочка от средновековието с един «Мерцедес», последен модел С-класа. Разликата в техниката е огромна, но усещането е същото, чувството е същото, и то е обземащо, проникновено, смеразяващо, изумително, невероятно. Каквито и епитети да използвам, все ще е недостатъчно. Това е усещането, че правиш нещо, което намира отговор. Песента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 И накарах моите хора да отидат да купят един флекс и да ги изрежат. Но докато там нещо се случваше, времето за репетиция мина и не остана време да отида да се изкъпя в хотела. И аз казах, абе, вижте тук футболистите дали имат някаква баня да ида да се изкъпя. И отидоха моите хора и намериха. Казаха, банята на футболистите обаче има един проблем, тъмно е и няма разпръскватка на душа.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 Какво става? Бе, той каза, де да знам, ще и да проверя. След малко се върна и каза, публиката е започнала да влиза. А банята на футболистите е точно под трибуните. И аз се къпя на тъмно, душът няма разпръсквачка, тече само една струя вода, а над мене хората тропат с кръка, пеят революционни песни и ми скандират името. И аз се почувствах адски сюрреалистично. Все едно съм от Барселона, играем на Нул no ще играем с...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 Играеше джига отгоре. Джигата кой го знае в България, той е танц джига. Той е английски танц. И си казах, сега ще играя джига. Вечерта излезох пред публиката и играх джига. Никой не знае какво съм играл, само аз си знаех, че играя джига. Беше фантастичен, фантастичен, фантастичен концерт. В Стара Загор винаги така става. Силистра на стадиона не беше окосена тревата. Трябва да ти кажа,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 Ще го преживеем, Маче там на Дунава вечер излизат комари. Не е проблем, в интересна истината, никой не ми го беше казал това, но и да ми го беше казал, пак нямаше да ми пука и пак щяхме да отидем ни да го направим тоя концерт. Защото Силистра е един прекрасен български град. И е хубаво да отидем ни да им направим едно шоу, е така, заради хората в Силистра. Последното ни турне беше прекъснато в Стара Загора, защото си счупих крака.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 За него най-подходящият израз е «Няма такъв човек». Мога много неща да кажа за него. Обаче ще кажа само, че както е такъв голям пич, така е и изключителен досъдник понякога. Не знам откъде има това качество, но просто не се спира. В Стара Загора, преди концерта, той ми каза «Искам да ти подаря парфум». Аз му казах «Не искам парфум». Той каза «Не, аз много държа да ти подаря един парфум».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 И колкото повече се дърпам, той толкова повече се забавлява. Колкото аз повече му се сърдя и му казвам, неща парфум, той толкова повече се навива. И това е толкова, толкова, толкова хубаво. Това са от тези неща, които осмисля това, че имаш приятели. Краси е прекрасен, той е невероятен, заедно с парфума обаче, за зла врага, той ни купи и дождел.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 Аз обикновено съжалявам, когато давам интервюта, и ядосвам се, като ги чета после, и за това не давам интервюта. Както и да е, тогава обаче за това интервю не изпита в съжаление. Прибрах се в хотела, всичко беше страхотно, в личен план бях много щастлив, поради други причини. И не можех да заспя от това хубаво чувство. И на сутринта си казах, я да стана да се изкъпя с тоя дужгел, дето ми го подари краси. Само искам да кажа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 Ти спал ли си под климатик? Не можеш да го изключиш, щото е адска жега, а ако си пуснеш климатика духа в тебе и ти ще се окостиш, ще се превърнеш на ледена Вислука. Знаеш колко гнусно се изтива от климатик. И аз се вбесих и казах, това не може да е така. Аз къде да спя, трябва да спя на земята под климатика, за да духа над мен. И ги накарах моите хора да ми обърнат кревата наопаки, което е много тъпо, защото аз не обичам да се чувствам като некъв. Душъл Слави Трифонов и ги накарал да обърнат леглото, разбираш ли. Но, логично погледнато, аз не можех да си позволя да спя на тоя климатик, защото щях да изтина със сигурност. Как да пея после на концерта? И си казах, ще стана и ще се иска с душтала на краси. И си изсипах половината душ гел върху себе си. И явно не съм си измил добре краката отдолу, а пък отвънка пред самата душкабина нямаше такова гумено черче или нещо, което не се хлъзга. В момента, в който излезох явно спяна още по ходилата си, се похлъзнах зловещо. Аз тежа 110 кг и се стоварих върху тази релса, на която се държи вратата на душкабината. Половината ми тя беше вътре в душкабината, другата половина отвън, а аз се стоварих точно върху релсата, която стърчи. Да речем, един сантиметр нагоре. И всъщност тая Рел съм с крака, веднага разбрах, че турнето е приключило. Реших, че съм си изчупил таза, защото болката беше изключително силна. Усетих, че дори не мога да пълзя. Болката беше зловеща, аз пях чисто гол, разбира се, и ми отне около половин час, за да допълзя до вратата, защото болката беше невероятна, а нямах телефон. Вратата на стаята беше поблизо, отколкото телефонът ми, който беше до леглото. И аз прецених, че е по-добре да пълзя до вратата. И понеже съм достатъчно висок, ще мога да отволя вратата. Пълзях много дълго време, буквално сантиметър по сантиметър. Стигнах до вратата, отворих я, показа си само главата, защото бях чисто гол и видях някакъв човек. И го попитах, ти от моите лиси, защото знаеш, 200 души ходят на турне, има много хора, които не познавам. Не беше някой от Кукул Бент, или от хората, които познавам. Той каза, да, гъна Трифонов, аз съм от осветлението. Попитах го, ти ходил ли си в казарма. Той каза, да, ходил съм. Казах, виж какво, паднах много лошо. Ела да ми дадеш некви гащи или нещо да се завия.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 Лекарите казаха, не е счупен тазът, счупена е тазобедрената става. Има два варианта или да сменим цялата става, или да ковем спирони. Попитаха ме дали искам да ме транспортират в София. Аз познавам травматолози в София, но се доверих на лекарите в Стара Загора. Операцията я направи Дера Братоев. Каза, ще кова спирони. Казах, кови ме, въобще да не ти пука. Давай, защото болката беше ужасна.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 Е, може и преди 200 години да са дошли неговите деди, ма пак са дошли от другаде. Той не е, каквото съм аз в България. Защото ние сме дошли тука преди 1300-тен. Колко държави има на такава възраст? България е на 1300-тен, Америка е на 200-тен. И този човек крещи на една древна нация, каквато е българската. Седнете, не дайте да ставате прави. Къв си ти, бе.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 Но неговата цел всъщност не е да разсмея публиката, не е да разсмея зрителите пред телевизорите. Неговата цел е да ме разсмея мен. Защото знае, че ще се ядосам. Защото аз не искам да се разсмивам. Това е непрофесионално. Аз искам да съм концентриран в образа си на водещ. Моята функция е да подкребям актьора. Той е важният в скетча. Но за краси това няма никакво значение.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 До вашата туалетна. Акраси умира от смях. Когато снимахме в Гърция финала на «Вякство към победата», аз пътувах към Солун, вие вече бяхте там. И минавам границата. Идва една митничърка, много любезна, и ми казва «Гъна Трифонов, една жена мина преди малко от тук и ми поръча да ви предам нещо». И ми дава кутия бомбони. Аз бях шокиран, защото никой не знаеше, че ще ходя в Гърция.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 А Краси трябваше да играе в предаването Бойко Борисов. И на репетиция ме накара да стана в паметна лава от зоологическата градина, който е починал. Аз му казах, Краси, не ме карай да ставам по време на предаването в паметна лава от зоологическата градина. Ти се забавляваш, обаче мен това не ме забавлява. Аз мисля за други неща и не дай да правиш такива глупости, ако обичаш. Краси каза, разбира се.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 Краси, всички ще умръм някой ден. А той помисли малко и каза, бе, все си мисля, че на нас може да ни се размине. 14. Идеята за концертът Арена Армеец Идеята за концертът в Арена Армеец тръгна от едно новогодишно шоу. Бяхме извадили стари клипове, забавни, в които изглеждаме нелепо, и трябваше да ги коментираме с Георги и с Евгени. И трябваше да е смешно. Но аз не бях в час.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 които работят всеки ден за шоуто, и това ме хвърля в още по сериозно самобичуване. Затова аз бях доста на кантър и реших да си говорим за някакви песни. Отдавна не бяхме пели, накарах Евгений да седне на пианото, а Георги да вземе бас-китарата и да пея някакви песни, което по-отговарящо на настроението ми, и ме караше да се чувствам по-откровен. Така не ми се налагащо да играя, да изигравам добро настроение. Защото,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 Изпяхме две-три песни, даже нямаше публика, но се изкефихме на това, че си пеем, ние отдавна не бяхме пели. Аз не ходя по концерти, по такива неща, по участия пък въобще. И въобще отдавна не бяхме пели, и ми стана много приятно, въпреки моето тегаво настроение. Стана ми много приятно, създаде се един особен интимитет. И Георги каза, абе, отдавна не сме правили концерт.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 И ще проверя абсолютно всичко, а вие пък пратете съда от Тъл, които са Държавната служба за борба с тероризъм, и ще направим двойно претърсване. Ще блокираме едната част от шосето, отвън, да не може да се приближи. Виж за какви неща съм мислил около бомба или нещо подобно. Направихме всички проверки в залата, не пускахме хора с фастъци и с минерална вода. Всичко можеше да си купиш вътре, но не отвън да внесеш.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 който приличаше на хищникът. И понеже и той има голяма глава, и аз му викам, я дай да го пробвам той е шлем, и го сложих, и казах, е, тоя -е, той е шлем ми отива. Ще излеза с него и с този мотор като хищникът. Накарах дизайнерите, които подготвят костюмите на балета ми, моите гримори да им направят такива дядеми, които да имат подобен вид като хищникът. Така че аз излезох в шлема на Мишо.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 Той от много години е част от Кукубент, стана и български гражданин. Другите перкусионисти – Калин Велов и Лили Йончева, страхотни музиканти. Кристиян Ильев, Иван Стоянов. Всичките са професионалисти от много висока класа. Бекграундите – Инели Петкова, и Десислава Добрева. И сегашните бекграунди – Борис Султариски, който е вече толкова много години с нас.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 Давай, ако е нещо трагично да се прибирам веднага. Тя, не, не е, ама тук са написали нещо в един вестник. Викам, виж ся, ние сме се разбрали с теб отдавна. Не четеш такива вестници, не слушаш какво ти говорят това са самолъжи и измами. Ако има нещо, ми се объждаш да ме питаш. Не дай да слушаш глупости, не дай да четеш вестници. Тя вика, то мен ме касае. Викам, това пък още повече.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 Къде са? Бе, къде са им редакциите? Б? кой стои за тия вестници? Кой ги издава? Кого да съдиш? Пощенска кути е ли? Но аз не се отказвам лесно и намерихме кои са. Не можеш да си представиш каква гнос излезе на тези дела. Аз исках да улесня съдиите. Едно от делата беше срещу вестник, папа Рак, в който бяха написали, че съм наркоман и имам златна ноздра. Не трябва аз да доказвам, че не съм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 Пък и в крайна сметка, кво значи, катна с ли си? нали, вие трябва да се лекувате. После четирима психиатри ми направиха психопрофил. После отидох в Пловдиската болница и един доктор ми вкара една сонда. е толкова дълга, не мога да ти кажа колко сигурно 20 см, в носа, в камера, за да види дали имам златна ноздра. Аз го попитах, виждал ли си златна ноздра, той вика, не, не съм, ма може пъти да си, викам. Ми дай да видим имам ли златна ноздра. Подложих се на всички тестове. Кръвни тестове, психотестове, проверки се сонди, всичко, квото се сетиш. Щото в вестника беше изнесено като твърдение, без въпросителни, Слави Трифонов със златна ноздра, той е наркоман. И в крайна сметка, в съд го осъди той Александър Стоилов от вестник, папа Рак. Осъди го на 80 000 лева. Той си ги плати, между другото, аз често съм чувал слухове, че съм наркоман. Което винаги ме е изумявало. Ти знаеш, че аз кафе не пия, камо ли алкохол или каквито и да било стимуланти. Ние сме с теб заедно почти по 24 часа в денонощието но ти си с мен повече, отколкото си със съпругата си. Знаеш какво е, плюс това един човек, който ползва наркотици.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 Недялко Недялков беше завел дело срещу мен, за това, че съм нарекал «жълтата преса» от тайката на обществото. Недялко Недялков е син на Недялко Юрданов, който е един прекрасен български поет. Брат му е Арсен Юрданов, който е един много смел мъж и аз много го харесвам като журналист. Сайтът, Биву е негов, а Недялко Недялков е една странна семка в това семейство.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 Това зависи само от мен. Един човек да имаше там щях да направя концерт. Аз винаги съм пял, и на един човек ще пея така, както ще пея и на 70 хиляди. Така, че щеше да има концерт. Те знаят, че лъжат. Но айде, това е доста по-мило в сравнение с Златната Ноздра или че не съм син на майта си. Ами за Емил Димитров. Такива гнусни неща написаха за Емил Димитров.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 Той е как обяснява на детето си това, което прави? На какво го учи? Какво му казва? Ти трябва да си добър човек, ли му казва, или Ти трябва да си тарикът, или Ти трябва да правиш като мен? Какво му казва? А жена му, дето списна Дялко на какво си мисли, Зададо си толкова въпроси. Знаеш ли после какво написа на Дялко на Дялков? Че съм бил в ресторанта с някакъв, мисля, че американът е шпионин.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 Чакаш на Светофър и винаги има някой тарикът, който минава и се нарежда най-отпред. И, забележи, това обикновено не е човек със кола. Обикновено са хора с коли за по хиляда лева, които най-вероятно си мислят, и кво па вие? Аз съм по-голем тарикът от вас. Няма възмездие за мен, ще се нарече най-отпред. Вие чакайте по 15 минути на светофара, за да завиете наляво или надясно, а аз ще завия за 30 секунди.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 Няма да заобикалеш, щото като заобиколиш и застанеш отпред, ще излязат всички шофьори, ще застанат пред теб и ще ти кажат, няма да правиш, така, бе. Аз съм задавал такива въпроси. Карам кола, гледам спрял някой някъде и не може да се мине оттам. И аз го питам, бе, що си спрял тука сега? И той поглежда, вижда, че съм аз, вижда, че съм сам, и ми казва, и кво, като си слави Трифонов.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 Отвратителна е тая българска поговорка, всяка коза за свой крак. Ми тогава, тогава съществува правилото, еби си майката. В България това е валидно правилото, еби си майката. Ето историята с Гергана Червенкова. Кулеков донесе тази история. Беше несправедливо Гергана Червенкова, една обикновена българска майка, да бъде заподозрена в най-тежки грехове, да бъде закарана в Америка. И то защото един служител в АБР решил така. Дали това нещо го е решил един служител в АБР, или в МОСАД, или в АСБ, или в някаква арабска държава, мен ми е все тая. Просто това е българска гражданка, която трябваше да лежи в ареста, защото са поискали така от ФБР. Това ми се стори толкова унизително. Затова се захванах в тази история и в крайна сметка, справедливостта победи. Аз бях много изненадан, когато ми се обади Йосиф Сърчеджиев който искаше да подкрепи Гергана. Изненадах се не за друго, а защото преди време не му бяхме много симпатични на Йосиф Сърчаджиев. Просто тогава бяхме доста анти ама не защото съм против СДС, а защото те бяха на власт. Ние винаги сме били против правителството, което иде е то. И против СДС, и против БСП, и против Бойко. И Йосиф Сърчаджиев ми се обади и каза, искам да направя нещо за тая жена.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 Която казва: Не искаме хората да бъдат питани. Ние ще решаваме вместо тях. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч за сайта книги.ми.